Шарманчика. Мене цікавила доля цього бідного юнака. Чи правда це? запитав я, що ви перечетні до смерті того італійського юнака, який приїхав сюди з шарманкою, що вигравала шотландські пісні? Він страшенно розлютився. Пречетний? вигукнув він із обуренням. Хто наважився стверджувати, ніби хоч трішечки допомагав мені? Я сам. Особисто прикінчив Хлопчиська. Без жодної допомоги. Один упорався. Нехай хтось спробує сказати, що я брешу. Він відповів, що можливо йому не личить висловлюватися з цього приводу, але навряд чи багато хто з пересічних приводів середнього стану має на своєму рахунку стільки беззаперечно корисних справ. Він зосереджено пахкав своєю люлькою протягом кількох секунд, а я сидів і спостерігав за ним. Наскільки я пам'ятаю, я раніше ніколи не бачив, як привид курить люльку, і це мене зацікавило. Я запитав, якому сорту тютюну він надає перевагу. І він відповів, «З тейт більшого, це привид кавендіша ручної різки». Він пояснив, що привиду кожної людини дістається після смерті. Привид усього тютюну, викораного нею за життя. Він сам, наприклад, за життя викорив чимало кавендіша, тож тепер цілком забезпечений його привидом. Я сказав, що ці відомості мені стануть у пригоді. І тепер я постараюся, поки живу, викорити якомога більше тютюну. Я вирішив стати до справи без зволікань і мовив, що за компанію теж закурю люльку. А він відказав. «Правильно, друже, закурюй». Я простягнув руку до піджака, дістав із кишені все, що належить, і запалив люльку. Після цього ми заприятелювали ще більше, і він відкрив мені геть усі свої злочини. Він розповів що колись жив поблизу однієї молодої дівчини, яка вчилася грати на гітарі, а в будинку напроти мешкав молодий джентльмен, що захоплювався грою на контрабасі. Плекаючи підступні злостиві плани, він познайомив нічого не підозрюючих молодих людей і переконав їх поєднатися та втекти з дому проти волі батьків, прихопивши з собою музичні інструменти. Вони так і зробили, і ще до закінчення медового місяця вона проломила йому голову контрабасом, а він назавжди скалічив її, намагаючись запхати її рот-гітару. Мій новий друг повідомив мені також, що він частенько заманював грознощиків здобних булок, які набредали йому своїми вигуками у темний передпокій, і там заштовхував йому пельку їхні ж вироби, аж поки вони не гинули від задухи. Він запевнив, що йому вдалося втихомирити таким чином 18 крикунів. Потім він узявся за молодих людей обох статей, які на вечірках декламували довгі і нудні поеми, а також за зухвалих підлітків. Що вештається вночі вулицями, граючи на гармоніці. Бо вони не варті були того, щоб з ними панькатися поодинці, і він збирав їх по десятеро разом і прикінчував за допомогу якоїсь отрути. Промовців з парку та лекторів товариства тверезості. Він замикав по шестеро в маленькій кімнаті, залишаючи кожному послянці води та по кухню для збору пожертв. Таким чином він надавав їм повну можливість забалакати одне одного до смерті. Слухати його було великою насолодою. Я запитав його, коли він очікує на появу решти духів – співака, кларнетиста і трубачів духового оркестру, про яких згадував дядько Джон. Він усміхнувся і сказав, що жоден з них більше сюди не прийде. Я запитав, хіба не правда, що вони щороку на святвечір зустрічаються тут, щоб побитися з вами? Він відповів, що це було правдою протягом 25 років. Вони щороку збиралися тут і зводили рахунки. Але більше цього не буде. Він зумів їх усіх по черзі пошматувати, випатрати. І зробити абсолютно непридатними для лізвяних виступів Останній, хто сьогодні ще з'явився, був дух одного з оркестрантів З ним він розправився щойно перед самим моїм приходом І викинув те, що від нього залишилося, крізь щілину між віконними рамами Він сказав, що рештки перебувають у такому стані, що вже ніколи більше не зможуть називатися привидом «Але я сподіваюся, що ви самі не перепинете свої звичні візити», – запитав я. «Господарі дому будуть засмучені, якщо ви перестанете відвідувати їх». «Ох, справді, не можу обіцяти», – відповів він, – «не бачу в цьому великого сенсу». «Хіба що», – люб'язно додав він, – «якщо ви будете тут». «Якщо наступного святвечора вечора ви спатимете в цій кімнаті, я прийду». «Ваше товариство принесло мені неабийку втіху», – продовжував він. «Ви не тікаєте, здіймаючи лемент, коли бачите гостя, і ваше волосся не стає дибки. Ви не можете собі уявити, – вигукнув він, – як мені набридло те волосся, що стає дибки». Він сказав, що людське боягувство до незмоги дратує його. Якраз у цей момент якийсь легкий звук долинув до нас із подвір'я. Він здригнувся і смертельно почернів. «Вам зле?» – вигукнув я, кидаючись до нього. «Скажіть, як вам допомогти? Чи не випити мені трохи віски, щоб вас підкріпив його дух?» Він не відповів, напружено дослухаючись до чогось кілька секунд. А потім із полегшенням зітхнув, і тінь знову заграла на його щоках. «Усе гаразд», – промовив він. «Я боявся, що топівень». «Го, тепер ще занадто рано», – заперечив я. «Ще глибока ніч». «Хіба це куряче чи порідя? на щось зважає?» – із гіркотою заважив він. Вони з однаковим успіхом починають кукурікати в самі середині ночі і навіть раніше, якщо можуть сім зіпсувати людині її вечірню прогулянку. Я переконаний, що вони роблять це навмисно. Він сказав, що один з його друзів, дух чоловіка, який убивагента водопровідної компанії, любив з'являтися в будинку, у підвалі якого господарі тримали курей. І варто було поліцейському пройти повз дім і запалити свій кишеньковий ліхтарик. Як старий півень, у повній впевненості, що зійшло сонце, заходився кукарікати, мов навіжений. І тоді бідулашний дух мусив зникати. Траплялося, він повертався до себе вже в першій годині ночі, оскаженілий через те, що весь його виступ тривав не більше години. Я поводився, що це і справді несправедливо. Ох, у яке безлузде становище ми поставлені, продовжував він аж, заходячись від обурення. Не можу зрозуміти, чим керувався наш старий там на горі, коли придумав цей півнячий сигнал. Скільки разів я йому твердив, установіть визначений час, і кожен із нас буде його дотримуватися. Скажімо, до четвертої години ранку влітку і до шостої ранку взимку. Яка краса, твердий рослад. А як ви дієте, коли взагалі поблизу немає півнів, поцікавився я? Він вже збирався відповісти, але знову здригнувся і прислухався. Цього разу я сам виразно почув голос півня, що належав нашому сусідові містеру Болзу. Ну ось... «Маєте втіху, сказав він, підводячись і простягаючи руку за капелюхом. І доводиться миритися. Нічого не вдієш». «Цікаво, котра зараз година все-таки». Я подивився на свій годинник і сказав, що пів на четверту. «Я так і думав про шепотіві. Нехай мені тільки попадеться цей мерзаний птах. Я скручу йому в'язи». І він зібрався йти». «Якби ви зачекали мене хвилиночку», – сказав я, схопившись із ліжка, – «я б провів вас додому». «Це дуже мило з вашого боку», – подякував він. «Але...» – і тут він зупинився. «Мені, слово честі, соромно витягати вас на вулицю вночі». «Які дрібниці!» – вигукнув я. «Я із задоволенням прогуляювся. Я, аби як одягнувся, і прихопив парасольку». А він узяв мене під руку, і ми разом вийшли на вулицю. Біля самої хвіртки палісадника ми зустріли Джонса, одного з місцевих констеблів. «Добрий вечір, Джонсе», – сказав я. «У свята я завжди відчуваю прилив вічливості». «Добрий вечір, сер», – відповів він дещо грубовато, як мені здалося. «Дозвольте запитати, що ви тут робите?» «Будь ласка, можу вам сказати», – відповів я, змахнувши парасолькою. «Я збираюся трохи провести мого друга». Він запитав, якого друга? «А, так, звісно», – засміявся я. «Я і забув. Вам його не видно. Це дух джентльмена, який вбив співака. Я проведу його тільки дорогу». Ем... «На вашому місці, сер, я б цього не робив», – сказав Джонс похмуро. «Послухайте моєї поради. Попрощайтеся з вашим другом тут і повертайтеся додому. Можливо, вам не втямки, що на вас нічого немає, крім нічної сорочки, черевиків та циліндра? Де ваші штани?» «Манери цієї людини обурили мене», – я сказав Джонси. «Не змушуйте мене писати на вас скаргу. Я бачу, що ви п'яні. Мої штани там, де їм належить бути, на ногах їхнього власника. Я чудово пам'ятаю, як одягав їх». «Я їх не бачу, отже ви їх не одягли», – зухвало заперечив він. «Перепрошую», – відрізав я. «Повторюю, я їх одягнув. Важаю мені краще знати, одягав я їх чи ні». «Не сперечаюся», – відповів він, – «але цього разу ви, видно, не знаєте. Я проведу вас додому, і давайте не будемо більше сперечатися». У цей момент дядько Джон, якого, очевидно, розбудили наші голоси, відчинив парадні двері, а тітка Марія з'явилася біля вікна в нічному чіпці. Я пояснив їм помилку констебля, зрозуміло в жартівливому тоні щоб не накликати на нього неприємностей, і звернувся до духа, бажаючи, щоб той підтвердив мої слова. На жаль, він зник. Він покинув мене, не вимовивши жодного слова, навіть простого побачення, Мене так образила його черствість, що я розридався, і дядько Джон повів мене додому. Зайшовши до своєї кімнати, я виявив, що Джонс таки мав рацію. Я, виявляється, і справді не одягнув штанів. Вони, які раніше, висіли на бильці ліжка. Очевидно, не бажаючи затримувати гостя, я про них забув. От такими, друзі мої, є фактичні обставини справи, які, як скаже кожна доброзичлива і розважлива людина, Неможливо витлумачити перекручено чи наклепницьки. Але неможливе все ж сталося. Окремі особистості, повторюю окремі, виявилися неспроможними зрозуміти просту чергу викладених мною подій, інакше як у хибному і образливому світлі. На мою репутацію кинуто тінь. І ким же? Моїми родичами людьми однієї крові і плоті зі мною. Але я не злопам'ятний, і лише для того, щоб відновити істину і відмести незаслужені звинувачення, я випускаю світ цей звіт про справжні події. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький